Jesim, mirëmëngjesim, mirëmëngjesim të gjithë që keni ardhur. Kryeminë mirëgjestë të dashur, ju përshëndesim nga valeti Radius Club në 104 edhe nga ekrani i TV-s. Dhe vjen një momenti tjetër, mirëmëngjesi. Altin, mirëmëngjeshi. Jesi dora. Kush ka ardhur? Uh, Olga. Lorta. Lorta është po bën kafe. Më dëgjova ndimbra se një gajëming jene, bën bump. Përgjithsesi do jetë këtu sot gjithsesi për të vazhduar këtë program edhe për 3 ditët e fundit të vitit. Edhe tre ditë kanë betur, sot, nesër dhe pas nesër A dhe në bëllet, wow Që që është si finisht, që është si, këtë du, në të momenit eh, eh. Grapat e fundit To, i ke parë ca herë kur, kur janë këto që bëjnë mm -hmm. distancët gjanta vë ravi Edhe nuk pinuaj sa dube, ne kemi pirgje as ditit. Ëh. Edhe fund fare i kapsa ata spasme, prandaj zgjinga shkojnë. Edhe dridhje. Bëhet shumë vështirë. Gjithsesi, a shuf ftohtë për jashtë? 2 gradë Celsius sot, kjo gjëja këtu, ose në fakt thoshte ajo gjëja atje te makina, thoshte 2 gradë Celsius. Ajo është termometri i makinës. Kjo thot 3, po ndiyet ftohtë. Po mund të jetë 3 gradë, po që ndiej si 2. Okej, shikoj tash këtu. Ëh, kur do jetë vërtet ftohtë? Po shikoj gjatë Dë vendhen kur të këdhijemi nësër mm -hmm. Por uh, filon nga ora 7 e darkës sot pa, Po shkon minus 1 Në 6 shkon 0 mm -hmm. vetë nga 6, uh -huh. Në orën 18 është 0 grad uh -huh. Pasaj minus 1 në 7 Minus 2 Minus 2 Deri në orën 9 Në 3 bëhet në 10 minus... Në minus 10 bëhet minus 3 Pasaj në orën 12 në natës Në mes natë bëhet minus 4 okay. Në orën 2 të mëgjesit minus 5 Në 3 të mëgjesit minus 6 Dhe vazhdon minut 6 deri në 7 të mëngjesit meser. Ojojojojoj. Kështu që kafe nesër olta, veçanërisht të nxehtë. Nesër duhet të më kapësh. Gjithë publiku i di që janë që duke bër kafe, kështu që mos usbe sikur ke çoj këtu gjithkohës. Do të tregoj ti, po vjen olta, po vjen gjeksuri ve në aty. Tuaz jes të bën gati, duhet të bësh. Gati? gatë. Okej. Okay. Se që yeah, yeah. <laughs> ha, <laughs> ka kështu. Jo, jo, ja, programi ke gatë, e hapum ne. Do ta bëjmë. Ta bëjmë gatë. Një gjë e bëm gatë, Ulta. Themi zyrtarisht në klubin e mësuesit tani. Je. Yeah. Ora 7:02 minuta. Hey, yo, where can I go?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 stronger from the Kalendari historik me Yerin në klubin e mëngjesit. Në vitin 1636, Universiteti i Harvardit, institucioni më i vjetër i arsimit të lartë në Shtetet e Bashkuara, u themelua në koloninë Massachusetts nga udhëheqës fetar që kishin studiuar në Universitetin e Oxfordit dhe të Cambridge-s në Angli. Në vitin 1845, presidenti amerikan James Polk nënshkroi një legjislacion ku Texas u vendos shtet i 28 i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Në vitin 1966, shkrymtarja Betty Friedan dhe rrethë 30 udhejset të tjera të shuara televizie së grave kryuan organizatën komptare të grave. Në vitin 1975, legislacioni i rri radical në mbretërin e bashkuar i datë të drejton gruas për pak të barabar dhe status në vendin e punës dhe në shëqërit të njëjt me burin. Në vitin 1982, Gjamaika vendosi pullu në re me portretin e Bob Marley në shenjë për kujtimoreja. Në vitin 1986, ish kryeministri britanik Harold Macmillan ndroni jetën në moshën 92 vjeçare. Në vitin 1997, Hong Kong filloi vrasjen e 1 milionë 250 mijë pulave nga Afrika e përhapi së gripit të shpendëve. Në vitin 2000, dëbora e madhe dhe mjegulla izolon rrugët e Britanisë. Termometri shënoi 90 gradë por katësisht shkoi në -13 gradë, gjë që vështirësoi linjat hekurudhore dhe ajrore në Midland. This is Club FM 100.4 Kjo është kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Hey you where can i go when all the roads i take they never lead me home. Kënga e ditës.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 Ceka si ma boy. Mirëmëngjes, ju ardhuron, këo vimëngjesë mi, shumë përshëndesim ç gjithëve, juor vit fantastik. U jam blendë këtu bash me jerin. Mirëmëngjes. Me, me Altinin. Mirëmëngjes. Me Oltën, që është më tan, edhe me Lorin. Po. Ehm, çdo mëngjes më u bë gar në 19-ën këtë program më kanë mbetur edhe 3 për ta mbyllur vitin. Data sot është 29 dhjetor. Ditëhën, temperaturat janë të ulta për jashtë, edhe la gështirka. Gjatë gjithnatës, na kanë gënjur 25 vjet rresht rradh se do të bjerë bor në Tiranë. Na kanë premtuar, po po. Qi do të ketë bor. Ta i kisha pasur, as i fië bor. As i fië bor. Uh, uh, uh. Kështu që un po shpresoj që kryeministit ta bëj të mundur që të ketë edhe një një tweet në Facebooka diçka thotë në 365 ditët e dyta solën borë në Tiranë, diçka arti domethënë. Kështu që uh, e thon që mund të ketë rreshi të borë sot, sidoqë <coughs> Zëshuar ja atë anulur goxha, gë, kështu që. Po të nisemi nga çfarë na kanë thënë gjithë këta vjet, është është e vështirë vështir për të besuar. Pak nga pak. Mirë, kalendarin historik e dëgjuan, le të dëgjojmë se çfarë shpreha që ieri ka zgjedhur për sot në klubin e mëqyesit. Dhe sot shprehjen e kanë zgjedhur nga Gëte. Mm. Dhe shprehja është kjo: Nga të okay. gjithë hajdutët, budallënt janë më të dëmbshmit. Ata na vjedhin në të njëjtën kohë edhe kohën, edhe humorin. Hmm, wow! Oh! Që është shumë e vërtet, për ka qënë buri më në qërë gëtja. Shumë e më në qërë. Ka nëzirë Gjermania. Jo, Sa burë? Se burë. Po, po. Jo, mm, me të vërtet, mm. interesantë është kjo. Se po të merësh me budalejnë për shumë, dhe kjo ndodhë dhe... Ndodhë gjithmonë e më shpesh tani. Mm -hmm. Se për mund të të vinë për shumë dhe për mes Facebook, o të vinë... Dhe këto nuk ka nevoj që ti ta kosh... Gë Pas humori prish dhe humbje humori gjithashtu. Shumë e vërtet. E goditur. Faleminderit yjerit. Asi gjatë. Mirë, do të ndërpresim programin këtu më hijaosur për një lajmërim shumë të shkurtër. Komercial. Volta. Ja një lajmërim do ta dëgjosh. Dëgjoni se është brenda, surpriza është brenda në këtë blok. Ora, është në 7.22 minuta, jenë me klubin e mëgjësit në klab FM 100.4 dhe në ekranin e klab të vëzë, sot është e hëm data 29 djetor, ju vrem një ditë sa më të bukur dhe të mbarë ku do ishë ndalë dhe një. Okej, okay, dhe da një do të shkojmë në Tegusi Galba. Në kërëj qytetin e Hondura Se të pasi, ata janë përfëshirë Në librin e rekordeve Gines Përse kanë kryuar pëmën më të veçantë Të kryshlindjeve hmm. Dhe përvecë se nuk është një pëmë si gjithë të tjerat Sepse është kryuar nga rështimi i njerëzve Jëndashur plot 3.000 njerëz Që të vishan me Wow uh, Veshje të ndryshme, të disa janë veshur me të gjelbër, disa mm. me të kuqe, disa me të verdhë dhe disa të tjerë me kafë, me bojë kafe për të krijuar edhe kështu b्रेडin më të veçantë në të gjithë botën. Dhe për këtë arsye, ka shumë b्रेड njerzor që mund të shihet vetëm nga Gajri. Ka pasur dhe përpjekje të tjera, por asnjëherë nuk është krijuar b्रेड kaq i madh duke përfshirë kaq shumë njerëz dhe më në fund Hondurasi ose më sa krye qyteti e Hondurasit është përfshirë Tegucigalpa. Si Tegu Sigalpa, fiks, është mm -hmm. përfshirë në rekordin gjinës pikërish për kryimin e këti bredhi ka ishtë të veçanë të të kryuar nga njerëzirë. Në kemi edhe një foto të qytetit jeri që të mos mm. uh, nëmbes, fiksim për ja ku është... Uh, Interesantë është. Tegu te Sigalpa e Hondurasit. Mm -hmm. Bravo i shoftë, okej, okay, u fudën një librin e rekordet mm -hmm. e gjinës. Tre minjerës ka marë pjesë po së bashku për të kryuar këtë pëm kryshlinës të veçanë. Bravo i shoftë. <laughs> Falendëri tjerë për avanturën. Me vërtet. Ëh sa sa mban sa mban sheshin Anton Tereza. Jo doja thosha ky pallati i kongreseve. Sa vlar atje? E a dini që sa mban? 2000 kur e kam ditë. Më duket s'është 3000 apo. Jo jo, 2 2, më pak. Tek 2. 1500 talori. 1500 deri në 2, 2500 deri në 3? Jo jo. Kush e vëçi kodin po? 2 2, më shumë se 2 nuk është. Okej, okay, neyse. Jo, 2 gjysmë. Jo duhet të them që është plot për festivalin. Oh. festivalin e këngës në mm. radio, televizion, që ose se për e dje tëmbi. Sa ishte bileta? Nuk e di. Nuk e di. Po plotishte, dje pash pak. Uh, më bërqeho, skenografia e shumë interesante. Uh -huh. E me, shumë interesante. Po them, prise më pak, se festivali, kam parë që ka qëndë e këshu, kjo së këfare ca vjetë. Dëmë të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më të më Me sa duke, okay. Më sa dukej kështu. Më blu domethën. Po thuajse dukej si një super super uh, eh, spektakël nga nga ata të teatrit të Klanit. Por që jo, ishte interesant. Nuk e di për këngët. Dëgjova një dy tre këngë. Jo, uh, oh, ishin të mërzitshme. Në verëndie të Përëndije madhe. Oh, po. Mm. Ëm uh, nuk e di, nuk e di se as secilat ishin me thën drejtën, por që nise. Muas më pëlqyerën edhe as. Ato ato dy tre që dëgjova. Dhe ishin njerët pa njërë, se nuk është... Se... Mënë të themë se kush i këndonë dhe të. Pa daj që kesh fituar se kush i shte një emë. A fytuar El Haida? Ka fituar El Haida, Dani? Dan. Po se që të gjohë a një emër tjetër. Jo, jo, El Haida. Yeah. E shumër që ajo ka fituar e ta. Që godoni, ka një që? Në qëfë se ke fituar... Në qëfë se ke fituar... është me regullë 3, ja. Në qëfë se ke fituar Voicin Itali... A. Domoshashmërisht do fitosh festivalin në Shqipëri, se është je import, edhe importi fiton gjithmonë apo jo. Megjithatë Elajda ka një zë shumë të mirë. Unë nuk e di pakëndo. Ase kam dëgjuar. Do gjejmë pak më pas. Është ankuar njerëzit për moderatorët. Moderatorët Turi, këtë radhë Turian <tës> Turyan Hysko bashkë me bashkë me Florianën, i keshën ton këtu edhe një vajzë nga Kosova. <tës> nuk e di kush ishte ajo, se kam parashë shënën tash i harrova. Oratori shumë mirë, kshu i rrieshëm. I rrieshëm e interesant, ti të gjë domethënë. Pa emocione. Për këto dy gjëra ato. Jo vetëm një gjë kishin ata që që uh, ankoheshin njerëzit ishte që lexonin. Çdo gjë lexohej. Domethënë se ti lexon, mbash në skenë. Do vetë ambash më në gjithë skalet nga fillimi në fund, sepse sa është e vërtet, mbaj mend atë që ke bërthën. Është këng me domethënë do dalë i jerri atje. Po mund të vëm për jerrin me flokë të shkurtra. Ju son bjondë, ju sonë bjondë. Më busë kuqe, këndon njerëz. Kaq po pra këtë lezon. Nuk shifesh, nuk kish veshuri për shumë. Po jo, jo, nejse ti. Tash diun tash nuk shifesh, çu veshë. E futi në një hulli kjo. Në e komplikove ti, s'e di. Them që like-at nuk bëjnë këtë. Ekstra vëzhgë. Jo ishin mirë, ishin vërtet, ishin vërtet mirë. Geografia ishte e bukur, në HD duke i lezetshëm. Këngët si gjithmonë, vendeve. Edhe edhe fakti që lezoje më shumë se ç'duhet. Mund bëj pak edhe pa lezuar, domethënë se. Merë më vëmendësh, mund të mbash më shumë. Unë shikoj çfarë thot Facebooku ora. Ëh. Mm -hmm. Seria unë... për dhes nuk e ka parë, kështu që. Jo, unë di pa shpak. Pak. pak. Secili nga ne ka hedhur një sy, jeri. Unë ta shoh nga fillimi deri në fund siç e kemi pas parë. Pastaj la dhëmbët e djalit edhe deri gjum. Jo. Themi në një më shumë në më tani që duhet lajm dhëmbët për natë edhe. Mm -hmm. Ëh. Ajo të... është një një 45 minuta. <laughs> ka një dhëmbë ai që duhet ta lajmë domosdose ka thyr pak aty. Edhe, me zipo me përkëdhel, do me përkëdhe furqe, kështu, pak nga pak, po. A ishtë spektakrë, që do nga, në shprinë tonë. Fillon qetë, fillon bukun, shumë, dhe me të lashtë. Përbundonë në shumë. Baj, baj e tje lajrë. Edhe lidin pasen. Chris Keb, mish, da shumë vjen me lajrë, lajrë, tani, 7-28 minuta. Për me në ndosha e të gjemë pak, të cilë e që kënë nga fituojtë, se. Do e të gjemë. Po gjithësë si në muzikë kemi, nuk është së kemi Kemi Chris Kev, kemi Anna Kendrick, I Am Oak, Rita Ora, tjere tjere, digerim Jaku jemi në kryu i në MGS-it, unë e gjeda, uh, gjeda faqen zyrtare të uh, radio-televizionit shqiptarë për të marrë vesh të një në kush ka fituar uh, Me qëfar këmja kanë fituar edhe nëse mund të të gjëjmë, dhe jaku është që në faqen kryesore që e parë që shikon e ty Elhajda Dani fiton festivalin e 53 në radio-televizionin shqiptarë Shushitem tani të futem i Brenda, të klikojmë lajimin e të shikojmë se qëfar detaj është mund të jabish pa. Ja u jemi Brenda Zerë Brenda Asish, dhe E gjete El Hadadani fiton festivalin e 53 në RTS. Vetëm kaq. Ky është lajmi. Po këngët ku do të shkojmë? Nuk e kam as titullin e këngës, nuk e di përfundsimin e lajmit. Un jam një, një reporter i huaj dhe dua ta paraqes këtë lajmit e mia. Në YouTube mund të djesh bashkë. A ka se ti një gjë tjetër tani? Kërko dhe çfarë ti je një kënga është të kërkoj. Olta the për fiton tek Eurovision.tv mund ta djesh këtu, se të huajt e kanë hedhur ndërkohë. Ah, okay. Ja ta zgjim një sekondë. Bravo qoftë. Kënga fituese? thes. Ah! <gallim> wow, alegria. Si kena buhur drita gjithë atë. Lezetshëm këngët, kjo ishte më e mirë ai bi. Ishte oh, po, kën, kënga mbi kënga domundon e imagjinoz se çfarë ka pasur atje. Se tiet këo 1 ndër 36 dhe ajo që fiton, imagjinoa çfarë bëhet me numrin Nga. Nga e kështu. Madh që del kështu. Un këto se dëgjova. Wow. Se ndoshta ja kisha dhën un kësaj. Po kujtim ndanim. Skeshtu ama. Është Duhet punuar pak më shumë në drejt. Duhet, duhet punuar, po. Ose i mësuar ndër këtu nga që i mësuar shumë muzikë huaj edhe komerciale, kështu i më komercializuar, do të thënë nuk e nuk e këm... kemi. Jo, më pëlqej. Tanëse ç'është e sjesh asajolta? Mund ta, a... mund ta të, të kesh në si shoqëri mbrapsht, nëse nëse nëse provoja ta kesh i si bazë këtë gjë, dhe shikoj se si shkon emisioni. Mos kesh bazën e zakonshme të kesh. A... Seriozisht. Dhe jeshtë, kështu... Edhe mund të bësh për shumë, pasaj, biseda në lidhje me gjërat dryshme që... Do fëllim të qajmë të gjithë, përstëta. Këtë nga lecam nga i pojzi, qanje. po të keshë, të mbillim të mbillim të <laughs> mbillim. Se <laughs> nga rrinë, nuk është të fejtë? Kën nga gjohet djelë, mm -hmm. uh, kështu që të kërkoj, të kërkoj ishte refreni, kam përshimin që përshë rritë edhe ashtu. Mm -hmm. Se unë e pas në Facebook që njërësit... Përkëm në djelë e në djelë. Përkëm në djelë e nuk djelë. Në më dhe një thoni, nuk e marim e më revisionin në këtë vit. Përkëm në vëstirë. Aspejtë të porrënës o efe, për nuk e marim. Nesim me më në mëktërë? Në faktë të në iqe të qoë përët të dhë të qoë për të qoë për qënë pakë e këptërë? Unë se me marr me Eurovisionin këtë vit e kemi kështu të marr, e kemi të të garantuar. Ne mos shkën fare se e kemi të fituar. Ne këtë këtë. Shehim shehim në Tirana, siç ishte, shehim në Tirana, nuk. Unë se filloi me anagramën. Filloi me anagramën. E kemi dhënë muzikë, ja, muzika anagram. Faleminderit. Anagrama në klubin e mëngjesit. A cilat fjala? Ja jemi fjalë dia. Kjo është Arrote Millos. Wat. <laughs> Arote Milos. Arote. Ngatin tan. Arote Milos. Arote Milos. Cuides. 010 20 70 222 06 79 20 70 222. Mm. Aroma e oros 8 është Arote Milos. A R O T E M I L O S. Arote Milos. 069 20 7222 dërgoni mesazhet tuaja pa haruar të shkruani emrin për çon fitues. As pak e vështirë sot. Unë skuam asnjë drejtat. As pak e vështirë. Për ty she di fare është. <tutut> Kujdes, kush e gjen fiton një kontroll të plot nga Spitali Amerikan. <tutut> <tutut> Faleminderit ojta. Ora e Spitalit. A rote Millos. Abridën Impact Monday, se nuk është e pamundur. A rote Millos. Është një gjë që ne e bëjmë. E bëjmë shpesh. E bëjmë shpesh ne, po. E mirë është di gjë. Ehm, um, apo varet. Në fakt konotacionin e ka negativ. Mhm. Uh -huh. Porçi i sinqert, se mund të isha edhe i pasincer. Thoshë gjë e mirë, çdo herë. Mund të jetë, janë ka ditë që ia vlen. Thjesht arote millos. Okej, oke, oke, jeta, jeta. Arote millos? <laughs> Okej. Okay. Ëh, e mirë. Do uh -huh. pëlqeni herë ta bësh një? Por diku më pëlqen më shumë tani jo. Tani jo tani. Mm. Ke ndryshuar. Kam ndryshuar mendim. Ke ndryshuar mendim. Arot e Millos, qi... mish 6... mm -hmm. tash. Jeri e bënde tani s'e bën më. Arot e Millos. Po qellon ç'të që bësh. Je me dëshirë. Sepse ka qenë mosha, mm -hmm. në mosha. Tani s'e bën fare iri. Nuk oh, <laughs> kemi <laughs> kohë, nuk kemi kohë të bëjmë gjëra të tilla apo. Amen. Okej. Okej. Qindi 079207022 për ata që e din uh, se çfarë do të thon, Arot e Millos du të asillin në Shqipë, ndryshoni vëndet e këture gërmave, formoni një fjallë, a rote Milo së shtë anagrama, e orë së tet këtu në oh. klubinim qësë Jakovien, James Bay me Hold Back Shri. the Water. You close to me But I got in between Tried to square, not be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 that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 operacionin shpëtimi të njerëzve që ndodhen në bord rreth 300 vet janë ende në bord siç tremurohet nga mediat. ë ndër pasagerët ka pasur rreth 400 vet në këtë anije që ka marr flak në Adriatik dhe ë rreth 27 disa media raportojnë për 27 shqiptar, disa media raportojnë për 33 shitatar po dim që shtat prej tyre që tani janë të shpëtuar, që janë janë marrë. Ndërkëta një person thuhet se ka humbur jetën, ka rënë det, oh. por që operacioni i shpëtimit vazhdon, ka qenë shumë vështirë për shkak të motit, deri të trazuar në motit keq e gjitha këto, por që <coughs> ju jo urojmë atyre uh, kradleta që po punojnë për të shpëtuar këta njerëz edhe uh, që të mos ketë uh, humbje. Uh, në det, mosket, mosket diktima, më si, shen, e, të mërmshme. Gjithsesi, ka qenë të mërmshme. A nuk gadinse i pa disa nga ëh. Mm -hmm. Ishin disa foto e disa disa video në fakt që u shfaqën të, ky është trageti në fakt. ëh këtu. Po këtu është ku ka marr flak. Edhe pashë sa video që shfaqeshin sot në disa nga këto ëh ishin nga një portal italian në fakt. Por që e të mërshme ishen koha, thoshin, Të shkojë, tëshin ata njërës që ishin në bordë Qëra uh, ka ndotur neve kemi uh, Kemi Kemi në djerë Në zekëtësin E, e dyshemes mm -hmm. Se që flakët kishën rënë në brendësitë Të tragedit mm -hmm. Dhe këta ishin në djerë Dhe me tënë kur flakët kishën në rridur Dherin atë pikësa që në dishin këmbë wow. Në dyshemem Wow Në ditën këmbëndurojme gjithë kemi marrë vesh kryqë tmerr në në det e hapura atje. Por shpresojmë të kalojnë mirë edhe dhe gjithçka të shkojë me sukses. Po shkojë diçka që ka ndodhur në Kaliforninë e Jugut. Kam edhe një do të tregoj për të sa histori sot, meqë është fundi i vitit dhe bëhet një review, mm -hmm. do jeni disa nga historit më të çmendura të krimit të 14. Në 2014. Por kjo është freskët, kjo nuk është specialistës, kjo është diçka që ka ndodhur a, vetëm dje. Ku ka ndodhur? Në Kaliforninë e Jugut. Uh, po bëshin gati për një funeral përpara kishës atje mm -hmm. dhe çfarë ka ndodhur në një moment është kthyer ndej kthyer këtej pastori vetëm kur ka parë pasaqë që mungonte uh, makina makina e varrimit e varrimit pa oh, makina funerale po o oh, zot megjith megjith Të kanë dodo në Ebenezer Baptist Church, ose kishën baptiset e Ebenezerit mm -hmm. në Los Angelesin e Jugut, kur uh, pastori ka ishën tuk e rëguduar lullet bashkë me të shoshën për varimin e një 19 djeqari, apo 19 djeqare ishën të dati, uh, kanë parë që shdukën makina. Dikush kishë marë makinën, me gjithë arkivolin brenda. Oh, wow! Uh, dhe qëra kanë përë me njëherë, kanë njoftuar, uh, jo të vdekurin, por me arkivolin, uh, që ishte brenda, se i vdekurisht po, e i vendosën kishë për... Uh, për këto momente të fundit. O Sherman Skaj. Edhe, edhe të fundit. Ata kanë njoftuar menjëherë policin, kanë njoftuar mm -hmm. edhe familjarë që po vinin në varrim, të mm -hmm. cilët e kanë parë duke ardhur drejt kishës e kanë parë makinën që vinte u vinte përballë edhe. Edhe e kanë dalur. Oo oh, oo oh, oo oh, ku po shkon domethënë? Edhe policia ka arrestuar këtë zotrin, ishte një 32 vjeçare që i kishte marrë dhe mm -hmm. thuhet që do ta do ta vlersojnë nga ana mendore, se duket sikur nuk është fort For në rregull fornë rregon. Fori okay, po i, me dëshmi që ka bër, ta jep të përshtatshme. Makina ishte e ndezur, ta, makina ishte e ndezur. E ndezur e zeze, bukur e pastër e larë. Po, kështu si kishte një vend për të fjetur. E kemi bërë si të paisur kushun. Me krevatë. Ne shaka menduar me si për makin pushimesh po. Ti thojancë jera që njëriu nuk do të vithte. Kurr. Ne gjithmonë se as pakaj sikleti. Jo të gjithë e, e mendojnë kështu me jo, jo, Nga sa duket Ndërme shpake si kleqme të ja Por është një makinën të jo tjilë <coughs> E nuk e di se kam provuar Me thënë drejtë dhe nuk e kam provuar në ihe awesome. Shikoni pak të foton është nga divizioni policisë Në Kolumbus të Ohio po shabar, për, Kjo është Monika Hargrove Kjo është në lisën time Të historive më të shmëdura kriminalet Të vitit 2014 Kjo është në lisën time të historive më të shmëdura kriminalet Mm. Qëar i ka ndodur Monikës është që një ditë për i ditësh uh, Kjo vajz e re Edhe interesante 34 vjeqare Shkon bashkë me një shoshin e vetë Në një farmaci mm -hmm. uh, Kjo shoshin e vetë do të uh, Kishtë një mm -hmm. recetë Për ca nga këto ilacet Që janë të para përqyre Adhe për të shqitur në dorë To për uh, kundra dhimbjeve Këtë unë që të bendru do me thënë mm -hmm. Dhe ndoj një një zdi marin Për të abuzuar me to Basi shoshin e ka zbritur, ka marr edhe shishkën plot me ilaçe të reja. Ka hipur në makinë me Monikën, mm -hmm. edhe Monika i ka dhënë pistoletën i ka thënë shoqë dashur, Mie "Biri bi lancet, biri lancet, po uh, <laughs> ilaç ato jetë." Biri lancet, më duhen këto <laughs> ilaçe, janë të mira. Ja ka marr ilaçet dhe uh, e ka lënë atje në rrugë. E ka lënë në rrugë i ka marrë parat mm -hmm. që ato kishte me veten. Dhe kjo ka njoftuar policin kjo shoqja tjetër. Monika është uh, shpallur në kërkim dhe për shkak se dikur kishte qenë në rajonin e policisë për një tjetër çështje, mm -hmm. ata e kishin një foto. Dhe uh, Columbus Police çfarë mm -hmm. bën është të mërkurave kanë një gjë që quajn Warrant Wednesdays, ku nxjerrin fotografit në Facebook të njerëzve që po i kërkojnë. Dhe kanë nxjerrë këtë fotografit Monikas, kanë thënë Jakosh Monika, uh, ju lutem është në kërkim sepse ka vjedhur shokën e saj me armë, me të tjerë etj. Mm -hmm. Monika s'u ka pëlqyer fotoja. Dhe 28 orë <tër> jo, Nuk është të ka dalë mirë I ka thënë <tër> qiko, unë jam sexy Unë jam yll, un orëti Dhe ka marrën telefon policin Dhe u ka thënë në tyri që ju lutëm shumë Hiqen një atë foton Në Facebooku se s'kam dalë gjë wow. <tër> Ata i ka thënë na falë Po ku je? I ka thënë hiqen një foton, më lërë ato ku jam, ku si jam Sepse e kam, kam sirësisht I ka thënë atë mirë mundë vishë dhe flasim e janë rajon dhe në rajonin e Flasen. Më sill fotot. Ka shkuar. O sa budalla. Ka shkuar, buda po. O, ka shkuar në rajonin e policisë, ehm, um, dhe dhe atje sigurisht e kanë nafarë në mirë. Po ju për çfarë jeni pranë atë fotonë? Kam marrë <laughs> pranë atë fotonë që s'm'ka si pëlqyer, kanë thënë, jam më kërkuar me një foto të gabuar. O sa po, budalla. Dhe e kanë e kanë arrestuar atje, i kanë bërë një foto tjetër. Mm -hmm. Në fund fare ka dalë I gatale si vetja, dame? i gatale vetja, po ka bërë një foto tjetër që nuk dihet, uh, pasi kjo është fotoja që është për hapurt me gjatë botrorë dhe ndërkombëtare. Mm -hmm. Fotoja që alsdonte për të përhapi, u bë çështje e madhe nga kjo. Nuk e dim se si doli në të dytën, por uh, thonë që pas disa shkrepish Monika më në fund ishte e kënaqurta. Okej. Okay. Lëreni këto. Na <laughs> me këto. Etë mbajnë çfarë dush. Kjo pas ajo dënuam me 3 vite në Gjesenburg. Por uh, <laughs> uh, gjithsesi, okay, anagrama për ditën e sotme me zhdanshur është Arote Millos, Arote Millos. Arotemi Los A-R-O-T-E-M-I-L-O-S Arotemi Los Anagrama sot për një orë nga mi shtanë të këprimi muoqis Shkëm të kë R-I-M të një me ju Berlin Ora 7.56 minuta ju Jenim e klujnë në mëgjesit Në mëgjesit Në mëgjesit sides song oh, right but i know Mishë <tëmim> të vinë në krybine mëgjesit, mishë mjë da shërë përshëndesim, mështë orë edhalin tete, tete minuto, mështë konë tete nëndë, mishë të këni ardhur, mëgjesit fëtot, mishë të këni ardhur, mëgjesit fëtot, dada shë njëzë dhe nëndë, dhjetor, dhe ko është fëtot. Nuk kanë premtuar e... për dbor deri tani s'e kanë thënë fjalën. Kjo është çfarë do të bëjmë. Move premtoan për ko të mirë tani, po. H. Hmm. Nga nënta e tutje, po, ja të shohim. Okej, okay, mirë. Atëherë, kemi këta anagramë, është dashur. Arote Millos është anagrama. Hmm. Për ju që sapo na bashkoheni, keni vetëm 2 minuta kohë për ta zgjidhur, sepse do ta shpallim Arote Millos. Së çfarë të thot, 069 20 70 222, 22 kjo është për një kontroll të plot mjekësor në spitalin amerikan. Jo mm -hmm. për një orse, tik ishte them një kontroll të plot mjekësor në spitalin amerikan. Ndërkohë Blendi shanset për dëbor janë zero. Shanse për dëbor janë zero. <laughs> wow. Mm. Dhe habiteshin për të kundërtën. Kështu që kështu më thon për Tiranën. Po pa, shumë keq. Si kam unë? Si. Mund të ishte edhe më edhe më mësë mjë zero, mund të ishin qenë, qenë për shembull ku ti on 3, 3% 4%, diçka e tillë. Shikoj, shikoj, se atë ti mund të shoh. E, gjithës e si jo, s'ka gjithë Mirë, um, këshu që uh, do të vjojmë programin të një me Zërin Zërin, unë kam edhe një tjitë një gjarë Kam në disa nga një gjarët kriminalje më interesantë të vidit 2014 40. Po bëjmë një këshu retrospektiv të vogël Këtu për më parë, kësë zëmë i shdashurin një personaxi Do të zbulojmë se kujti përket Ja një sekund Ja një sekund E zhi, gati Di qënë një paket do të bojnë të bukur, se bukuria s'ka fund. Kjo sigurisht është the pjesa që ata të cilët merren me këtë duan të fitojnë për vete. Hm. Asnjë lavzi mërave. Le ta them edhe një herë. Me siguri do ta them. Okej, okay, përqendrohemi. Kujdes. Jo gjithmonë ndërhyjnë të bojnë të, të, të, të bukur, se bukuria s'ka fund. Kjo sigurisht është the pjesa që ata të cilët merren me këtë duan të fitojnë për vete. Bukuria s'ka fund, pra, ti bën ajo herën e parë. Pasaj, pasaj, të lënë një jemangut edhe duhet të shkosh prapë. Edhe të lezeton nga buzëtypja. Nuk e di, s'kam provuar më shumë, një... to. Mendoj se po. Një. Po mundet të të lezetoj. Po pse jo? Njëri. <laughs> si ti ke më mbushë shumë, mund të më lezeton ato buzët. Po faqet. Edhe faqet. Edhem, edhe toti i ngri bazat, po. Po. Edhe fillon duke ishte manikin pastaj. Pasaj jep një gocë politikani ose çum politikan i fundja, edhe e ke përshtatësh hap biznes ti, ti vëre të gjitha së, i thë. Feios medicate të kanë për havi biznes po sa. E dijo, ëm um, kush mund të jetë nga sa duket është kritike. Kjo është një vajz. Ëh. Mm -hmm. Por kritike më duket mua e kirurgjisë plastike. Plastike estetike. Sepse Plastik. kirurgji plastike mund të jetë edhe rregullimi ndaj dëmtimit apo mm -hmm. mm -hmm. diçkaje, por estetike është kur bëhet për çejf. Kur bëhet për të zbukuruar më shumë. Dhe kjo që na flet duket që nuk është pro. E dijem edhe njëherë. Jo ju mund dërhyre të bëjnë të bukura, sepse bukuria s'ka fund. Kjo sigurisht është pjesa që ata të, të cilët merren me këto duan të fitojnë për vete. Hmm. 069 20 7222 dërgoni mesazh dhe tuaja pa haruar edhe emrin për të qenë fitues. Kena mund të ishte asaj gjëje. Kena mund të ishte asaj gjëje. Wow, never steer. Po vërtet. Mirë, okay, a mund të bëjmë një pyetje? Mund të bëjmë një pyetje? Është oh. një fylli nga gjëra, po, nga prit pritse edin gjërat që kanë ndodhur. Me që e uh, u morrëm uh, pak më parë me festivalin e 53-të në Radiotelevizionin Shqiptar, kënga fituese u morr vesh ishte Diell nga Elhaj Dodani, e dëgjuam këtu knaqëshmë shpar, por tani kemi një këngë tjetër. Pyetja është kush ka fituar vendin e dytë uh -huh. në festivalin e 53-të në Radiotelevizion 06920722. Ëm um, edhe me që jeni aty, nëse ju pëlqen ndonjëra nga këngët Në ndërgoni që ne të luajmë live Po, të luajmë live Një kënë që avlenë okay. për të luajtur live Por, pyteja për ju është pra Kush fitohi vendin e 2 dje në Radio Televizionin Shqiptar Chris Melençik dhe Miki Eko nuk morën pjesë Mi qëtashur me që të dhe kënë nga tyre Stranger është që arne luajmë tani Në Club FM në 104 së namëte 19 minuta jemi me klubin e mëxjesit në klub e Fem 100.4 dhe në ekranin e Club TV's ne ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të, të mbar kudo që do të shndodhni. Atëherë më që ishim të këto këto krimet më gazmore të vitit 2014 ato që kanë lënë gjurmë. Thena mm. po kanë lënë gjurmë ka qenë kthe kemi e kemi bër edhe kur ka ndodhur në fakt në samën e par, por ka ndodhur në Pittsburgh në shtetet bashkuara të Amerikës ku një festë martese, kjo është shtator, mm -hmm. martese, e datës 2 shtator, një festë martese ndodh në ujë. Pittsburgh-u shi ka dy lumenj që rrjedhin atje dhe këta kanë marrë një, si thua, traget mm -hmm. festash ku ka salla për të ngrënë, pista valzimit, vend për orkestr, e shkallë për të ngjitur domosëmballkon e tjerë etj. Mm -hmm. Kështu që i gjithë të, 200-300 vetë asana ta në fest kanë hypur në këtë edhe kanë filluar pasaj që të bëjnë një gjiron lumë që do zganë si gjatë gjitë kosë që këta kanë pire janë knaqër Tani të përfshirë në këtë shërë që kanë dodur atje ka qënë njërë nga uh, kamarieret që shërbente për festën dhe dhëndrin. Dhe dhëndri, po. Dhëndri, çfarë kanë bëetur me dhëndrin në shimbasi Kapir? Uh, mirë e mirë. Ka filluar të ngacmojë të kamerierën, mm -hmm. uh, e cila ishte e dashuruar me një polic Oh, gjithashtu, që, që nuk ishte atje. Polici ishte në shtëpi. Dhe ky ka filluar uh, ta prekë me duar kështu. Ai kishte duart më të gje. Ai kishte prekur nga barku, ai kishte thënë, "Le të, të lutem shumë, ai kishte thënë, po ja, një sekondë se pas ke barkun e bukur e kanë dikti. Ky kështu, um, ëh, dhe ajo i thotë, "Të lutem shumë mos e prek me dorë. Uh -huh. Jam shtatzën." ë uh, sepse këy tani i thoshte do pish, do pish me ne. Hajde ulo këtu se që ne shojmë bukur do pish, nuk e di ku ishte nucja. Por do pish me ne. Dhe vajza vajza e ka kundërshtuar i ka thënë unë nuk pi sepse jam jam shtatzën mm -hmm. dhe nuk fus alkol në gojë. Dhe këy në atë moment po, e ka kapur nga Nonfollat e ka dashur që oh, që ta okay. ushjej me me whisky. Okay. Wow, i, i, i. Po. Bon, uh, ë ka shka mjaftuar, ajo është zemruar shumë ë uh, dhe Mark Williams që ishte Ishte dhëndri në këtë rast mm -hmm. Bëhet shenjestra e të dashurit të saj Oficerit policisë i cili ishte në shpi Sepse i vjen telefonatet dhe i thot Këshu këshu këshu ma bëri dhëndri Do në të të mjemë të whisky me zor mm -hmm. e, Më kavi me duar, etjer, etjer Edhe në momentin që tragedi është ankoruar Atje në bregun e lumit Dhe loja që është e pritur. Aty ku janë pritur oficerët e policisë bashkë me një këmb tavoline. E kishë marrë me vete si një orënding në shtëpi. Dhe aty ka plasur një sherr i madh, konfrontim jashtëzakonshëm. Në fund fare janë arrestuar vetë policit. Është arrestuar Dhëndri, është arrestuar edhe një shoku i Dhëndrit, i cili ishte ishte drejtori i bordit të shkollave të qytetit, por që ishte i mbuluar në gjak. Edhe në momentin që e kanë futur e kanë futur në në makinën e policisë, ka grushtuar njërin nga dritaret e ka thyer atë. Gjak ka shpërthyer akoma dhe më shumë dhe ky që sipërta rënduar situatën ka filluar tolerasi që është me sid. <laughs> ja me sid, kujdes nga gjaqu im. Ja me sid, kujdes ja, nga gjaqim, kanë ashtu anj nuk ka qenë me sid, por që e bën de këto sikur mendonte se policia do ta lëshonte, domethënë se u që nga me sid. Edhe gjak i thandeja, por um, por kjo ka qenë. Kjo ka qenë njëra nga historitë thonë na, më Më interesante për t'u treguar në si histori krimi ë uh, në vitin 2014, historia e dhënërisë të dhëhur që i fu Duarte Kamarre si ushqen asaj, do ta bëjë që ti whisky me zor dhe burrit të saj ë uh, policitë cili... e Sicilië e merr situatën vetë në dorë, e kontrollon situatën. Po, tani tani un atë hmm. djalin e justifikoj më më, më justifikuari është ai që ka rendur në, në ndihmë të, të, të dashurë të dashurës. Po. Um, A tere mm -hmm. Kemi fitueso në nësë fëmijës të ti mm -hmm. Këshu, kemi dhe një edhe fituesin e, fitu e si anagramës, mishdashur A, Rote Milos do me thënë Sorolatemi Sorolatemi, Sorolatemi. Behadha, behadha. Sorolatemi. E ka gjedur i pari, Erblini 977, baro nëmëri fiton që kap nga spitali Amerikan Një kompër e promikësor në spitalin Amerikanë është farë Erblini fiton, bravo Erblini Kjo është për ty Arote Milos është esakt okay. Ndërko, a, përveç kësa E kemi edhe një pyetje Në lidje me vëndin e dyt Në festivalin e 53 Në Radio Televizionin Shqiptarë Dhe fitu e si është? Bojken Lako E sakt Bravo. Ok, është esakt, Bojken Lako E më që shqioj Të ndje ku këmboj Të ndje ku ta shqioj Të ndje që te pijim Të ndje që this is the band i did Ok, më jdash uljen me kryen e mëngjesit mba le të klape fem në 104 vetën ekranin e Club TV-s, ora është tani 8:24 minuta. Duhet të jap kletia narkos, dy nako, jo nako, dy bileta për në Cineplex 026 tempor numri. Dy bileta për në Cineplex për filmin, oh filmin The Premse, kjo e ishte e parë që erdhi me përgjigjen e sa për Boyken. Po, shumë mirë, ok. Mirë, faleminderit. Ndërkohë, dëgjojmë edhe një këtë zërin, ne shikojmë nëse ka ndonjëri për ju ndonjë ide se kujt i përket Kyza. Jo, të të një gjithë momë dërhyrjet të, të bëjnë të bugura, se buguria s'ka fund, kërë sigurisht është dhe pjesaj që atatë të cilë të meren me këto duan të fitojnë për vete. Që përë kanë thënë, Ulda? Më kanë thënë, një moment, që me iku, mm. Linda Halimi. Jo. Linda Halimi? Pas taj më kanë thënë Armina Mevlani. Jo. Dhe kam shumë mesajët të tjilë. Pas taj më thënë Ardi Aslani. Jo. Dhe Iris Luharasi. <laughs> Ja, si. Asnjenga kësht. Asnjenga si kësht. Domethën nuk është Ardi, nuk është Irisi, nuk është Armina. Armina, edhe Linda. Dhe Linda Alimi. Hmm. Janë pa sakta. Mund të themi që është prezantuesse. Okej. Ës prezantuesse. Mirë, edhe domethën. Janë vjen dhimë e parë. Prezantuesse e njohur i bi. Po gjithë e njohim, nuk është se është domethën kshu ndër më të njohurat, por është e njohur. Ës gojë e njohur. Ës señor. Mhm. Mm Nuk di <gjënë> <gjënë> e di pse kam dëshirë që të më shqetësojnë. Ej, por, dësh, më falni, zënjor. E dëgjoj me dinjitet. 069 2070222 për ata që duan të provojnë, 069 2070222. Ku i përket ky Z? Jo gjithmonë dhyrëtojnë të, të, të, të, të, të bëjnë të bukur, sepse bukuria ka fund. Kjo sigurisht është pjesa i që ata të, të cilët merren me këto duan të fitojnë për vete. Mhm. Mhm. Mhm. 069 27 222 Dërgonë me sa gjithuaja Pa haruar dhe e mërim për që më fituas Më bëjmë një tjetër pyjete nga lajmet Më gjitha shur kjo është prit-prit-se e di Prit-prit-se e di Merë dhe që më tonë një detaj të vogër Nga njëri nga lajmet që ka ndodhur Dhe ju pyjësim njëve se qëfar është ajo që mund gonë Tani, um, ka humbur një tjetër avion mm -hmm. Lidhjet Me tokën, me kontrolin Në ata zona atje në Azinë e Jugut e kanë impara sifron. Pra, Indonezi, Indonezi. Ehm, thuaj të rast. Cilës kompani ajrore i përket avioni që është zhdukur? Hum, kontaktet, një avion pyesin cilat është kompania ajrore që ky avion uh -huh. përfaqëson. 0692070222 dërgo mesazhet tuaja. 0692070222 kujdes 0692070222. Kthehemi më pas tani është Indiana me Hartson Fire. Jepu dijon i klubin e mëngjesit në valët e klubëve them në 104 orë është tani 8:27 minuta. I really want to make this happen. I really want to take the four. Grace you call on a mansion wall I really want our one Before I had you courage if only I could commit I tumble and I perish if only I if only I Dani! Ai, ai, ai. Ah, Edini se. Edini se. Dhe tani! Ai, Edini se, merr në klubin e mëjesit. Imagjinata e disave për të fituar para është e pashtershme. Do të bindheni për këtë kur të mësoni punën më të çuditshme në bar botën. Polakët duhet të presin me durim dhe me orë të të ranë në radhë në spitalje në trengë në dyqane ku do. Për këta arsye kanë gjithu një zgjidje, disa persone që ndrojnë në radhë në emër të dikuj tjetër dhe për këta shërbim paguhen. Bletët në Nepal nuk janë të buta, duke që në ka ishte e grato jetojnë dhe ingren koshere të tyre në shkombin të pjerët dhe të lartë, duke bërshën bledja e mjaltit të jetë shumë e bështirë. Për këtë arsue janë bletarët alpinistë, ata të cilët janë të detyruar të varen të lidhur me litarë dhe shkallë bambuje për të mbledhur mjaltinë. Funerali është diçka unike në Indi, e veçantë është edhe mënyra se si mbajnë zi familjarët. Për të qenë më të saktë, duhet të theksojmë se për disa shtresa shoqërore në Indi nuk është e përshtatshme që të shfaqin hapur ndjenjat e tyre. Të afërmit e të ndjerit shpesh punësojnë vajtues profesionist, të cilët çajnë në mënyrë aq profesionale sa duhet sigurisht që dhimbja u del nga shpirti. Dhe sigurisht sa më i madh është idhërimi, aq më shumë pagohen. Kao si që mbizotoron në trafikun e Teheranit ka bërë që autoritetit të vendosin regullin e targave tek dhe qiftë, Domethën, në ditët tek të javës lejohet të qarkullojnë makinat targa të cilave mbarojnë me numra tek dhe kundërta. Njëkohësisht në punrrug janë vendosur edhe kamera për të parë të gjithë ata shofer të cilët i thyen këto rregulla. Për këtë arsye ka persona të cilat kryejn profesionin e mbuluesit të targave. Shoferët paguajn këmbësor që të ecin gjithë me makinat e tyre në zonat me kamera, duke i shëndruar në pjesën e mbrapme të makinës aty ku ndodhet targa dhe duke e mbuluar atë që të mos ta regjistrojnë kamera dhe të shpëtojnë gjobave. Zebrat polic do të gjeni në kryqzymet e rrugëve në Boliv. Në këtë vend nuk ekziston vetëm vijat e bardha të këmbësorve, por edhe njerëz do veshuh si zebra, të cilët detyrojn zbatimin e ligjeve të trafikut tek shoferët e padisplinuar. Varfëria është shumë e përhapur në Indi dhe punojësit nuk janë në gjendje të përballojnë ngënin e ushqimit jashtë pranë në restorant. Kjo është arsyeja që çdo mesditë, secila gruaj dërgon burrët të saj ushqimin që ka përgatitur në shtëpi, duke përdorur dhabawalat. Këta janë shpërndarës të veçantë që transportojnë ushqimin e gatuar në enë alumini me motor, karroca dhe madje edhe me trena. Vetëm në Mumbai shpërndahen çdo ditë 400 mijë vaktë ushqimi. Në disa zona të Vietnamit, ujërat e lumenjve janë shumë të rrëmbyshëm me pasojë që shumë shatra të jenë të izoluara. Fëmijët nuk mund të shkojnë në shkollat e tyre gjatë periudhës së përmbytjeve. Për këtë arsye, prindërit punësojnë persona të veçantë që të kalojnë fëmijët nga njëranë e lumit në anën tjetër në një mënyrë tepër origjinale. Ata i fusin fëmijët në një çese të madhe plastike, të papërshkueshme nga uji dhe gati pakoja.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 birds and trees and fire i amo kemi ok. zgjenerdhur në grupin e mësimit orar është tani 8:37 minuta mm. miq ju përshëndesim mm. mm. dhe ju urojim ditë fantastike ndërkohë që fjalen do të hap tani koleges Ferida dëni ngjarje që ka lënë gjurmë në vitin 2014 është mm. historia e 10000 egve në kin bëhet fjal për spitalin Fengcheng Feng mm. ku uh, kanë pasur një operacion shumë të gjatë gati 10 uh, orë dhe pacienti ishte në gjendje shumë shumë të rëndë mm -hmm. pavarësisht se ai tani më është mirë mm. por çfarë kanë bër mjekët pasi kanë mbaruar operacionin pa dalë nga salla e operimit kanë bër një selfi bëhet fjal për 10 mjek duke përfshirë dhe infermieret nuk e di se sa mjek dhe sa infermier por uh, këta pasi kanë mbaruar pas 10 orësh operacionin me shumë sukses kanë marr telefonin një telefon Dhe kanë bërë një selfie bashkë me të sëmurin që ishte akoma në gjëndje të pavëdishme oh. Dhe për këta arsye, pasi e kanë hedhur këtë foto në Facebooku në tyre Të 10 mjekët janë pushuar nga puna Ja ku kam foton e rritas që thajë kjo është selfi, mm. selfi. Domethënë është një selfie foto. Po, është një foto që ata kanë bërë, bër, njëri nga stafi ka bërë. Nuk e kam pritur mirë drejtuesit e spitalit, do për këtë arsye që 10 mjekët janë pushuar mirëherë nga puna. Wow. Sa so, wow. cila ka qenë kjo çishim foto? Ço ndodh me pacientin? A shpëtoi pacientin? Ja, pacienti ka shpëtuar. Është një gjë e mirë, por nuk është dukur profesionale, të paktën që mjekët së brenda sallës operimit bëjnë fotografi. Mjekët tash bashkë me të semurin. Kjo mund të jetë si një antistres për mjekët. Normalisht narkoz po themi në sa auto mm -hmm. kuracionet ku dimë çfarë mjekë. E vërtetë? Jo vetëm selfi po video çto duan të bëjnë. Të, bëj. të paktën selfi bëjnë Olga. Er, Kjo është vetëm. Po, është më është përfundimi pa. <laughs> ku bën narkoz timi vos kaq shpesh? Se mm. narkozash. Jo, jo, kur të ardhur me me compost. Ne, ne ne në përgjithësi. <laughs> <laughs> <laughs> Hë. Ja, ne në përgjithësi apo për të gjithë. Kan kan dodu kan çanë <hë> nga ato po shumë çifut sinjori kanë <hë> narkozë <hë> dhe pastaj u bëjnë gjëra, ku duan se çfarë. <hë> Nuk <hë> e di. Jo, ekzistojnë edhe kamera sigurie në sallën e operacionit, thuaj. Mm -hmm. Mund të ja, verifikosh aty mbeti krimi protokoll. Po kush i vëzhgon këto? Kamerat e sigurisë. Personeli i spitalit. Personeli i spitalit, që e kontrollon kirurgun, po, se çfarë bën kirurgu, a do vaje halles, është vendi për fshir Sh brenda. Po, pra. Nice, okay, mirë. Kta e hëngrën domethënë, sa janë dënuar, më tim gjë? 10. Jo, janë hequr nga puna me. Janë hequr nga puna, janë pushuar, do vjetë direkt. Mirë, okay, së kafkirurkina nuk është se mbaroi kirurgjia edhe përkontrazi. Duhen tapa tjetër. Ju na vënë puneca të tjerë për 10 të tjera. Po, por ta mund shkajnë për modelim tani. Ne kemi 10 model më shumë. Po. Ku diun? Po bësh një kalendar për shkakun me mjekja ku janë të mësuar. Bravo që janë, bravo qoftë mjekëve. Kënesh që kanë fotografuar veten duke bërë këtë. Mirë, ëm um, tani, uh, mm. para se të vijojm programin me të tjerat qëra, a kemi një fitues? Kemë. Kemi një fitues. Na thuaj. Halelujah. E thonë Air Asia. Për Euroasia. Jo, jo. Air Asia, per... avioni që ka ikur. Ëh. Uh -hmm. Eltoni fiton dy bileta për në Sin e Plex 245 për numri. Bravo i qof. Bravo. Fe? Mirë, shumë mirë. Ehm um, Air Asia me 162 persona. Dorko kanë ngelur akoma zëri që vazhdojnë të thonë udhënaçësitari. Këto pyetja. Ciluar Blink. Dhe Alketa vesi ju. Jo nuk është Alketa Vesi. Tani okay, uh duhet të ndihmojmë pak. Ndimajnë. Duhet të ndihmojmë. Duhet të ndihmojmë pak. Altinë, çila ndihma që do japësh? Um, mund të themi diçka, më so, ke unë mësoj, unë nuk e dalloj ato nga zëri. Mund ta gjejmë zërin? Patjetër. Uh, Ë, është e vështirë me zërin, prandaj duhet në dim, kam në unë, në, mom, si të ndihmë, kanë pëshirën un. Çuçi jo gjithmonë durhyrë të bojnë të bukura, sep bukuria ka fund, kjo sigurisht është pjesa që ata të cilët merren me këto duan të fitojnë për vete. Mm-hmm. -hmm, mm Dije, um, po, momentalisht, le të them për shkak të ekranit, me studion. Le të, po, është po? vërtet. Ja, le të them, le të them mirë, ndihma e dytësh që momentalisht, në këtë moment, nuk është në. Mm -hmm. Është papunë? Është. Jo. Ja. Dash i papunë. Atë do ta them se kurithuar është papunë, duhet kështu sikur në keshar. Duhet të kesh. Por që për momentin, për momentin kanë pëshirën që ka vënë dorëhën nga dhe televizionin televizion, ku punonte, ëh, uh, prej jo shumë kohësh, por për një periudhë, rreth një viti a diçka ati? Po. Dhe e dyta është vetë e bukur. Ëh. Mm. Për të ndihmuar, pak nuk është nuk ka nevojë për kirurgji. Ëh. Është vetë e bukur. Donë mendoni vajzë bukurore që që po punon. Që jo uh, nuk po punon për mm -hmm. momentin, që nuk po punon. Të paktën në ekran, ëh. Të paktën në ekran, po. Mi pa atë sepse prezantuese është çfarë. Mm. Dhe më duket, më duket se, se ka qenë mm. Miss, mm -hmm. po nuk e majmunt vitin. Tirana. Jo Miss po, po. Shqipëria. Ëh, mm -hmm. e vërtetë? Ëh, Miss Tirana? Mis Tam. Mm -hmm. Dhe më duket se është Samiste. Ëh, por kaj? E, të... të... e vërtetë <laughs> që nga e vërtetë të kjo? Ës nga Samiu. Nga sa mi ju, ta një dhe të gjojmë Ka që për momentin ka që dim, nuk së okay. këmi detaj Jo, ka që Në që të mund dërhyrje të bëjnë të bugura Se buguria s'ka fund, kjo sigurisht është dhe pjesa i që A ta të cilë si të meren me këto duan të fitojnë për vete Oke okay. Ju dham plot më duket Ju dham plot A të ere Mund të bëjmë uh, Mund të bëjmë një pyetit nga kuiti meseri Mi qdo në qërësot E kemi me vitin e ri E kemi me ditin me një grup shumë të dashur. Atëra kënga e këtij grupi me titullin New Year's Day, mm -hmm. Ditë e Vitit të Ri, doli në treg në vitin 1983 dhe ishte e frymëzuar nga lëvizja polake e Solidarność, ose Solidarity. Mm -hmm. Kuaj dhe skajeni televizje, solidarnos në Poloni në 83-të, që frymzoi këtë grup, Mhm, Barbaror, Irlandez, që të prodhoi këngën New Year's Day, Dita e Vitit të Ri. Cili është grupi? 069 2070222 069 2070222 New Year's Day, nga ky grup irlandez e frymzuar nga Lvizja Polake e Solidaritetit. Kthejemi në baspar në krybin e mgjesit me të tjera, ju përshëndezin for 069 27 222. Still starts to grow And you've been fine në 98:51 minuta vazhdoni të jeni me klubin e mëxjesit në klub e Fem 104 dhe në ekranin e Club TV ju urojmë një ditë sa më të bukur dhe të mbar ku do të shndotheni. Faleminderit. Asi Gjaltini. Mi shoqërosh, le të <laughs> uh, shpallim uh, një grup fituesish tani kemi ndërkohë një person që ka gjetur se zëri i përket Anize Majes. Sa bravo. Mm -hmm. Me mm -hmm. gjithmonë ndërhyrje të bujnë të bukur, se bukuria s'ka fund, kjo sigurisht që është pjesa që uh, ata cilë të cilët merren me këtë duan të fitojnë për vete. Ska dashim pra ç'është zëri saj. Kush e ka gjetur? E ka gjetur Blerina 519 i mbaron numrin fiton një lule nga bota e luleve. Bravo, Bravo Blerinës e ka gjetur. Është anjeza mirë, ndërkohë që na kanë na kanë gjetur edhe se kush është grupi që ka kënduar. Ëhëh. Mm -hmm. Dhe është YouTube. Është YouTube, YouTube, është YouTube. E ka gjetur Deti. New Year's Day i pari fiton dy bileta për në Cineplex. Bravo. Bravo. Mirë. Ë, uh, unë do të bëj një tjetër pyetje. Ë, ju tundon të dëgjojmë për Kompozimin e uh, ba, uh, Antine Kagati, New Year's Day, është uh, kompozuar në 83-ën më të dashur, frymëzuar nga lëvizja e solidaritetit në Poloni, ë uh, dhe meqë e mbajmë, uh, do ta mbajmë kuicin me seri me uh, gjëra nga vit i ri. Mhm. Uh -huh. Por kemi që oh, ja ku vjen. Faleminderit. Faleminderit. Kjo makin hitesh nga Suedia në vitin 1980 nga dha këngën Happy New Year. 0679 207 222 dërgënë mesajët uaj. Kjo makin hitesh nga Suedia në vitin 1980 nga dha këngën Happy New Year. Dekërt. Nuk është e vështirë, ha? Makin hitesh nga Suedia në vitin 1980 nga dha këngën Happy New Year. 0-6-9-20-7-22-2, 0-6-10-20-7-22-2. Um, ok, ndërkom, kisha një historit vogël fare mm -hmm. me, me një grua, se po flasëm për këto krimet lërmishme të vitit 2014, por, uh, po të shikoni këtu për shëmbullë uh, në, në këtë ndërtes të mërekolluashme, ku shumë të donë të gjithë të hynë të? Êshtë në faktë ndërtesa ku ka vajtur një vajzë tre mm -hmm. dhe nëndveçare, mm -hmm. bashkë me të dashurin e saj, Uh, një natë dimri Këto të dy po uthtonin Dhe ishin në gjëndje jasht zakonisht të dehur Jasht yeah. zakonisht të dehur Dhe qëra ka ndodhur është që Zënjusha 39 veçare Ka par tabelen uh, Ku lezonte uh -huh. Ven Buren County Jail Që do të, të burgu I kontes okay. Me emrin Ven Buren uh -huh. Dhe kjo ka menduar që Armin Ven Buren Uh, do të luajë sonde këtu. Nu anashier. Po, serious, po me kampionat, do të thënë kanë qenë në një gjendje aq oh, të derës saçi e thanë, "Ja, vëmë byrën, vëmë byrën këthe, ja, i tubsi tubsi këtu. Tubsi tubsi dhe futen në parkimin e burgut dhe fillojnë wow. vin në burgut, do të thënë na pjesës së zyrave që është është e hapur për publikun, mm -hmm. se pjesa e teatrit pasaj është non-gard, sigurisht. Por fillojnë vinë vërdallë, po kërkojnë që të hyjnë në burg. Ora duhem qesit. ë <laughs> uh, dhe sigurisht janë të përjuar nga kamerat e sigurisë atje, kanë shgetSheetsuar ato monitorët e lëvizjes, kanë mm. ardhur menjëherë policia, i kanë gjetur, i kanë vënë kësaj tubin dhe tubi tregonte që kjo ishte në ishte një, bërk bërk një, të një të bot uh, kreet tjetër. Uh, sigurisht ishte filmuar duke ngarë makinën, kështu që, që ishte në timon dhe uh, limiti ishte 3 herë i kaluar. Limiti i alkoolit që wow. kanë ata në Michigan mm. ishte 3 herë i kaluar wow. atë zonjusha që kërkonte të dëgjonte Van Bjuren në burgun Vennbüren, në Dëshinj. Dëgjoj. Dëgjoj. E bukurën ishte u mbajt në atë burg, sepse ishte shumë praktike për policinë që e arrestoitej dhe ta vinte direkt në njërin nga qelit të disponueshme aty natat atje. Kështu. Qse pun burgut hapo domethënë. Më Jagu e ke. Jagu Salmini. Salmini ngalar si... të të mendje. E <laughs> dëgjonda jo. Kërë i përnë fotografin, mirë Kjo është e për momentin, tani do të gjojmë Adoj që të gjojmë YouTube me New Year's Apo ke okay, qef uh, e fiksuar me këtë Flickr Bitin Nga të mm, da kam në Flickr Bitin Komenduja Flickr Bitin dhe pas të lajmeve YouTube Mirë, ok, okay. dako, datë e re kjo Për kënajsin e altinit miçdashur është Nga Lord Yellow Flickr Bit E të gjojmë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 My necklace is a rope, I tie it in the tie. And our people talk to me, but nothing ever hits so home. People talk to me, and all the voices just burn home. Ne 99 minuta kemi mbërritur në pjesën e tretë të klubit të mëngjesit për këtë të hënë të datës 29 dhjetor, ju uroj mjedis sa më të bukur dhe të mbar. Okej, okay, uh, miq dashur, mirë se vini ardhën program 99 në këtë moment. Uh, ishim gati për një sharadio por oltana ka parë. Na e pa, na e pa dhe shegjë. Edhe tregova sa sa i sinqertë <gjë> jam oz. Jo, s'ka gje, s'ka gje, s'kam problem. Mua um, <gjë> mos e kisha t'tregosh në fakt. Po jo, vjen godt. Nuk ka problem, nuk nuk mërziteni neverë. Um, ndërkoh, ndërkoh që dua të ta pyes Nëse kanë një fitua së dheri dani shumë në lidi me qëfar ne kemi luaj Tërkujdes? Po, bëtë fjalë për ëm. grupin Suedez ABA për kujtës në fundit që Kjo njështë në fundit? Mhm Dhe është Lori fiton në 2 bileta për në Cineplex 078 në baro nëmri Bravo, bravo, bravo E digjo e pak se qërë ndodhë këtu dhe teta Digjo e pak këta është Okej Digjo këtu, dani Kjo është, uh, mm -hmm. nuk është njështë dhore, është një kafshë. Hello? Seriosisht? Wow! Kjo e pan është e një një riu të dehur, kjo e këtu. Kjo e këtu në gjanë shumë me të një një riu wow. të dehur, por është marrë një kafshë është të t'jaga, po. Seriosisht? E ka pëtale? Seriosisht për e ire të një, nësë përbim është në ka më ty. Po kozë kemi atën, po bën si kafsh. Nëse <gjohet> nëse jeni, nëse jeni do se cila kafshësh kjo? Cila si është marr ky regjistrim, është është lemza pra. Mm -hmm. Lemza ka dhënë këtë kafsh. Nuk ta mërmendja. Wow. Poi jeta do, kjo më vështirë po e mm. do. Poi jeta do, çfar kafshë është? Po ti e ke dhënë. Ju duket një kafsh shtëpiake në fakt, po pra. Shtëpiake. Ju duket nga lemza që është shtëpiake, kujdes shtëpiake. Ëh, shtëpiake nuk do të thotë domoshtërisht Cën le masa? Këto mm -hmm. kafshë bija që quhen kafshët e zbutura. Po. Apo jo? Normal. Mundi të kafsh mundi të shpend? Po. Mundi të të dheuani që kemi zbutur dhe e mbajmë në shtëpi. A mund ta djejmë edhe një herë? Po patjetër. Pa wow. Ja. Ja. Nuk është më mohi. 069 27 22 069 27 22 Nëse i gjeni se qfar është ajo um, Ndërko Ndërko që unë mendoj që ta të gjojmë edhe këngën e ABAve Me që i kishëm këshu si Si kuit sot dhe njerëzit e gjetën që New Year's uh, Happy New Year nga ABA Ishte hit i tyre i vitit 1980 Përës, për, sot 2019 dhe që shushim Sot 2019 dhe shpo Jemi për uh, vit në ri Para vit i tri Para vit i tri Në vërtetë, Jacovina Hapat më është dashur nga viti i largë 1980. Happy New Year. është kënga e ditës në klubin e mëngjesit Hey yo, where can i go when all the roads i take they never lead me home Kënga e ditës Would you let me know when i find love again and be with you Këto e dëgjoni këtë këngë në radiom Club FM gjatë klubit të mëngjesit dërgoni SMS me tekst Kënga e ditës dhe e mërën tuaj në 0689 2070 222 Mësë është dërgu e si i parë, fiton një dëratë. Kënga e ditës, midisorës 7 dhe 10 në klubin e mqesit në klab FM në njëshin pikat. Nishtë të këni ardhur në klubin e mqesit me njështë dashurë për shëndesim dhe jurojmë një titë fantastike atër e kanë qëtu se cila në shkafsha Që bënë në këtë lemës që në gjënë shumë edhe njeriut Kanë thënë papagalli Ja, ja, ja, që ja, të shumë lartë <laughs> E kuj do t'ja mërët e me një lartë Një dashur, kjo është marrë nga një kafsh E cila e... mund të mbaj njeriut në kuriz Urdra Wow <laughs> Mund të mbaj njeriut në kuriz dhe kafsh e dashur Për në shqiptarë Shumë e dashur për në shqiptarë Një Problemi kafsh shumë e dashur Se në gjënë kaj shumë e ne Njënjën me dhe ne, urdan, sepse ne njënjën me të... Ka njërës uja, gjithëma. Po. Po kjo qëshke. Jo, ajo së është gjithë, uh -huh. po. Kujdes, <laughs> do një da të gjënjën dhe njërë, një jaku është, e fundit herë. A, ah, ështëto. Më sërënjë pasaj që s'u thash. Um, njërën mm. nga historit e mm. frikshme nga fashet e shtypit mishdashur që vjen në këtë fund viti, është edhe ajo që në fakt kampushtypin unë e kemi pas Historia e një italiani. Ëh. Uh -huh. Ky zotria italian ëh uh, është akuzuar nga komshintevet sepse uh, ky ishte, im duket, me pistoletën abe. Jo, ky antin uh, kur bënte dashuri me të dashurën uh -huh. uh -huh. po, uh -huh. uh, e vet, ulërishte shumë. Shkaktonte, shkaktonte po. Shkaktonte probleme tek të fshinjtë. Të fshinjtë? Të fshinjtë. Ëh 200 vjeçar mbledhë të gjithë uh, kondominiumi atje shkojn, dhe shkojnë i bën një padikë pas shtëpisë. <laughs> I thon uh, i thon uh, gjykatës të thon është bërë, e bër e padurueshme zotë gjykatës. Është <laughs> bër e padurueshme. Nuk mundet që gjithë natën të dëgjojmë këtë zërin kur bën dashuri. Edhe uh, na hoq trurin. Donë të thon mbas uh, i kishin firmosur 12 vet nga pallati, gjykati <laughs> e ka marrë përsipër edhe e ka thirrur këtej katënorë zotrin. <laughs> I ka dhan sharpon ti kështu zë në nam. Ë po shqetson kër... të tjerat. Edhe ai i është përpikur ti i shpjegoj. Do të ndotinë ta dinte këy. Ah! Jo, ai po thoshte, zotëri, zotëri <sharpus> gjykatës <gyukandasi, sharpus> i thoshte. Midis shqetësimit dhe zhurmës, ta, janë dy gjëra krejt ndryshe. Janë, janë dy gjëra krejt ndryshme zotëri. Edhe gjykatësi nuk e ka parë kështu. Ë i ka thënë shiko, thotë, ti nuk mundesh ta bësh këtë për natë me dritaren e hapur. Shqetësoni gjithë agjencën. Oh! Oh! Oh! Oh! Njerëzit kanë fëmijë, kanë Kanë probleme, kanë i gjërat e veta E ke për është mundohen qikun lajme Ndjen keqë po. <laughs> Njërën ka këmë shqip ma të djenë ngritje dhe muziken Përrap po. <laughs> Halitër të t'i gjërën t'aveo Ba e lartë, zotrim Ba e lartë, ba, o në mose ul <laughs> <ulë, laughs> <në sofer. laughs> E në isek ta Në funfar e kypë Jo, jo pa krenari i ka dashur ti pohoi uh, gjigancit i ka thënë që e ke ke ka në fund fare ç'a ti bëjun ti ai që jam kaq i mirë në Këtë shtrat ti më bëj ç'do. Jam shumë i mirë në shtrat dhe um, gjiganci i ka dhënë 6 muaj burg. Oh. <laughs> po se vërtet 6 muaj burg për uh, zotrin nuk bëhet të ditur se cili është emri ti ë uh, ai ka vendosur që do ta apeloj atë dhe do të do të shikojmë se çfarë ndodh. Do shikojmë si çfarë ndodh në apel. Nuk e di si çfarë ndodh, nuk e kemi ndëpërmë me këtë histori, ka qenë nga prilli e kemi raportuar edhe një herë këtu në qopin e mëjetës, por një herë nga historia më interesante kur ka të bëjë me krimin në vitin 2014. Okej. Okay? Dekort. Okej. Okay. Mirë, um, doja të bëja një pyetje lidhje me vitin e ri, nëse mundemi. Daccord. Oh. Mhm. Mm Bëmi pubdhënga kuitsyrën me vitin e ri. A dhe kuides, sepse kjo ka të bëjë me historinë e automobilizmit, kuçiuqë lidhet në vitin në vitin 1919, në datën 1 janar. Mm -hmm. Kjo kompani 1.1990, po them, po Në bërë, po thuaj se 100 vjetë më parë Kjo kompani makinash Pati një president të ri I cilis vëndsoj të jatin Edhe vendosi që të tua bënd të rogën puntorve 6 dolar në dit uhum. Ky dhe kjo njari e ndryshuan Historikun e makinave Të përdorimit makinës e tjere, et tjere, tjere, tjere Por kujtes, në datën 1 janarë Të vitin 1919 Në këtë kompani erdi presidenti i ri uh -huh. Që ishte biri i presidentit e derjat hershëm Që vendosi Se do dua bënte rogën puntorve Gjasht dolar dita Që për atë ko ishte një shumë e padiguar është uh -huh. që së kur Ndryshë sikur... e regulat Po së kur të vi uh -huh. a... uh -huh. Dikush thote dhe roga minimale është 3 milione gjysëm <laughs> në, në roga minimale 3 milione gjysëm Kështu ndodhi Ok? Ok Këtë e është kushë është kryzotri? E cila është kërë kompani? Sepse lidhen në emër bashkët mm. Duja dhe mendoj që e kam për shumë të letë One Republic do të vita një If I Lose Myself Fër shtilu i këngës që këndojnë Kur të themi kemi shë radion Në krybinë mëgjesit Unë dhe altini kemi menduar një fjallë Ndërko që Olta edhe jeri Kanë menduar një, një fjall, super fjallë Po? Mm -hmm. E të gjojnë One Republic One Republic Ah. Mm. Jemi gati për Sha Radio ha, ha, ha. Po, jemi gati për Sha Radio Ora, është të një nënte 28 minuta Mishdashur dhe si që më nda keni marrë Vesh, jemi gati për Sha Radio Sha Radio Loja i që vendos dhjend të kundur vajzave Në kërkim të një fjale të vetëme Okej, okay, ndërkohë, gocët kanë menduar një fjale Unë themë si Si uh, Mos përme përtesh Si për e... zakar gjaule të vjen një nëndjegit të kësaj fjale Së bashku Haide, a të vjen për hajde. Ah, është send ky. Kjo yeah. fjala juaj. Jo uf, uf. Jo, jo, jo. Është kafsh. Jo, jo. Jo, është, është, është, është, është, është nuk hahet. Wow, iri. Është koncept. Jo. <të> është një mendim iri. Jo. <të> është një veprim. <vë> <të> është një send. Jo. Jo, pra, jo. Është një është një dukuri natyrore. Jo, jo, jo, jo. Është një fjalë Ë, vfjale është. Vfjalian të gjitha. Po një sekondësh, i gjej gjangs është. Ës gjegjau. Ës gjegjau, po s gjegjau. Ës një sfend pra. Jo. Ja. Ja. Ës një është kafsh. Një insekt, ja. Ja. një insekt pra. Jo, ja. wow. sa më thjesht jet të jetë, ai që më vështirë bëhet për ju. Ja. Wow. Nuk është peshk? Jo. Ja. Atëherë është një gjegjau që s'është as peshk, as po mish. Po po të ishte peshk do thonim që hahet, kështu që ë është një gjegjau që s'hahet. Jo. Ë është një është një Do ishte të smeshur. Një sekondë, një sekondë. Ës një parazit. Jo. Është një virusi i ri. Jo, ja. është një smundje. Nine. Wow. Një Thiesha, një po, pra <laughs> um, një gjao, është një gjall. Po. Thjesht ashtu se më ke marr malli për një pop, prandaj. Ëm. Një gjall që s'e shans as ka vsh, as i ri. Është i ri. Është i ri. Është i ri. Është i ri. Është, është këtu në studio. Pa, pa. Æshtë, Æshtë në studio teknikisht, teknikisht. Teknikisht, teknikisht. Është një themër. Po. Po në studiot teknikisht. Po. Dhe a është në krahu matan i studios? Jo, ja, po ja. mendon. Orgesa, Orgesa Zaimi. Jo. Ja, <laughs> ja, Okej, okay, a jeni ja, profesionist, ja. bra? Ju kërkoni një profesionist. Jo, jo, jo, jo. Dhe mendova mos ishte këngëtar ose teknikisht, unë dhe Olga jemi teknikisht. Ju jeni teknikisht. Jeni teknikisht? Uh -huh. Jeni gra. Jo, ja, <laughs> po, teknikisht. Teknikisht gra, gra po vajzë <laughs> <temra>, jemi, po. <laughs> jo, pra jo, <ja>, jo. Ëh, unë jam teknikisht <laughs> uh, sepse nuk kam një të vërtetë. Nëse është një femër shtazane. Ti ke blend. Edhe Denika. Po Lori nuk ka. Oh. Mikëmi Olton teknik. Oke, po pra, është. Jo. Ose so, në në në. Jo. Ja. Shoferë. Jo, ja, jo, ja, jo, ja. jo. Ja. Është në. Fillova ja, me në. Jo, ç'është loja? Nuse. Jo. Po <laughs> pra unë blendi lori... kemi. Dërgimisht <laughs> <laughs> u dhe Lori kemi nuse Oltos. Po lori. lori ka, edhe <laughs> Lori ka. Po <laughs> Lori ka. Pastaj pa ju. Po nuse idea me letra, pra është idea. Pa jo, jo. Ku e di ti që Lori s'e ka me letra? Po pse unë s'kam pikë kafe me Lorin? Mos u ngatroni. Lori saulet qe... kave do të sigam boletra. Shikom mos mos mrzisni, mos mrzisni personat që po na ndjekin. 2 sekondësh, mos. Ke më xhan, jo ke xhan. Në vërtetë nuk kam. Ti dhaltdini keni. Teknikisht meqenë se unë kam në të vërtetë kam oltën. A fillon me dëjeri? Ua dë. Çfarë është dëja? <laughs> Çfarë është dëja ti? Çfarë mund të mendosh që unë dëjeri jemi <laughs> teknikisht? të dashuruar. Isha një <gjënë>, çik të dashuruar, ajeni jeni atë mbahemi mosë. Jo një çik. Po po flasim një për një njëri u, konkret, që jeni një të rëndë. Një ne kemi shumë këtë pjesë të dashurisë, po lëre këtë pjesë. Po flasin për njëri konkret. Po pra një e dashur po flasin. Teknikisht i e dashur me Alt. Njeri nuk çka ke fut kod ta lini. E shikon I një një një stëherë e kams Nuk e ti të shi, dhe me tënën e a keni mëtë do me thënë Po, kaj që vërstirë në shkark jeti blendi kind... dhe... që nuk e kam Qa kam, mund që se kam, të shi ma të fillojnë të shi Për jitha, po flasë për një ri konkretë Ndërtha un kam një, po prashtim, atë e mona vesur në po Atë e për ju të shun, a që Po, e tini ku e ka? Unë e kam në dy zëra më tutje Po Ma A pra ma, oj, ma mër Ti ke m? A... Un kam m, Ojta kangim m, un nuk pare. kam m. Prandaj as teknikisht jeri... ishe... kam oltë. Okej, okay, okej. Okay. Është <laughs> një garop të shtëpisë, miq dashur. Është një garop të shtëpisë. Faleminderit që me këtë rast do se na dolën gjithëna gjëra, domethënë. Përshëndesim dolen... më kudo ku janë. Po që është gjithëna gjithëna modrat. Egjem, skaim uh, take madness aninga never or madness and don't never knew your name ershë që e kanë miq dashurien me klubin e mëjesit në vallet e club of fame në 100 picade. I turn around ah! it was <laughs> time to go. I face in the crowd of face I didn't know. We got to talking for a little while. You said it's not the sorts of thing you usually do. Talking to strangers so late in the night These days you never know Well I thought you were nice I even told you so But you smiled so shyly And said to me I bet you say that To all the girls you meet But it isn't so Yes the car Në omë, mirë se këni ardhur në kërubin e më qesë të ndërkohë që Alfredi është fituas mishëta që ka gjetur Që kjo lemës i përket Gomari Gomari I është mamë një gomari Registrimi një gomari Ja, pra kur në azë lemës dhe asë si bëjmë ne Ta mamë si gomari Mirë dë akord Atërë të ishtë atë një imbaronumëri Alfredit Fiton një kurs fotografie te Art Center Tirana, Altin Braku. Ndërkohë, ndërkohë që ne jemi gati për aktimin e Sharadios, jepini goca. Haat? Ja. Bihet. Jo. Ësht diçka e gjallë. Mmm, jo. Është një send. Jo. Është një dukuri. Po mund të thuash një dukuri. Të dukuria e natyrore apo që e bën njeriu? Jo natyrore. Ëh. Që e bën njeriu, thënë është pozitive apo negative? Pozitive apo negative? Po, ka dhe u trajëri, po. Domethënë mund nuk mund të thuhet pozitive ose negative. E bëjmë në studio? Ponga një herë e bëjmë të gjithë. Nga një herë e bëjmë të gjithë? Në të gjithë së bashku apo individualisht? Mund ta bëjmë edhe të gjithë. Secili njerëz mund ta bëj, kujdes. Çfarë është po po të gjithë së bashku? Pastaj oh. uh, ekzagjerohet shumë në fund tërë. Është uh, ekzagjeruar. Fillon uh, ja. me k? Jo. Sipomendon me k me unten. Nuk fillon me k. Jo, ja, nuk fillon me k. Është diçka që mund ta bëjë njëri. Pasohet më. Jo, kur e bëjmë të gjithë bashkë, kjo është që u krijoa një. E bëjmë e bëjmë më shpesh për shkakun kur jo, kur kur dhehemi. Kur dhehemi. Kur, kur jemi të hmm. dhehur kemi tendencën që bëjmë të bëjmë këtë gjë. Oh. Humbasim, humbasim kontrollin, humbasim sensin e masës, ashtu tonë. Siguria e droguar. Çfarë më bëni? A dëkur inj droguar, po. Përshëndetje, me kolegjë me ku diunë edhe aty pasaj që. Ë e çerta çë fillon? Me çë fillon? Jo, jo me çë. Të spëndesë fare. Jo, jo spa. Për mua pjesës së menduris mund të jetë. Mund të jetë. Po. Po është një veprim konkret që bëjmë është mundim shumë Shpre, më shumë sesa një veprim. Me veprim, po, jo se është veprim. Kjo është gjëja që ndodh që na bën ne të bëjmë gjëra të ndryshme. Mund të mund të jetë, mund të, vë, mund të vë. jo, jo, vë, jo, jo. Jo se është gjë shtëpë për më, jo. A nuk është kësaj shtëpë forsa? Jo, jo, mund të. Jo, mandjen ndonjëherë thua siguria hoq nga sistemi. Ë, mirë që e bëra, e ke pasur. Hënë gjocë. Hoqën as sistemin e një gjë. Por shumë E, e, e, ne donim gjenim dishka shumë të vështirë që jus e gjenit dohtë Edhe mm -hmm. kam përshymin që e gjetëm <laughs> Bravo, jo qafës Po, kur gjetë, nejse hmm. Kërë me ndoni, vërtej të vështirë, mm -hmm. ne me ndoam tështë Jështë edhe jo po. me zje si i gjetët Po, me zje i gjetëm, <laughs> jus në ndimoni farë, e, më gjithesim Ne jë ndimoni ne, shumë Në që është dishka që e bëjmë pra, që kalon në cakun, kalon në masën jo. jo E kalon, kalon në masën. masën E kal kur ieri e bëjm kur humbim kontrollin kur jemi jo domosdoshmë rishurimi dhe jervishemi mund të jetë edhe zhveshja mund të jetë mundëti që çon drejt kësaj kam bëshën un ose hymte kjo por e themi dot apo është e pabeshme na kemi fjalë kështu na perdonim fjalë të pahishme Marim zë, zë. Zë, marim zë, zë, zë, jo. Kipar është vëshë tani po fletë për vede? Zjarë. Zjarë. Marë zjarë. Shqistë të zilin fletë për vede. Po tani... U marrë veshë e kur pike, marrë kë zjarë. Po, po, është të marrë. Mërë shme edhe më shumë se zjarë, duhet të të të tënë. Ha, ha, ha. Qo, se kam i dene. Të përshë si shka të tilë. Përshëmë në politikanët e b kurpi di zakonisht amplifikon në, me jo, nuk me më, thonë më më. Si jo në fund më më. Çawa më ndonë? Mosta e parë. Dhe dhe e. Zër se ta kam thënë ojta. E e. Edja. Jo çse, jo. E të vogël të fa. Jo. Eh. Fillon edhe ti shpresh një kolegu për shembull se sa sa shefe ke, gudun vazhdon. E fillon më sai, e ta prekë shoq nga baluket me personelat. Da. Të ndihesh shumë, jo dashur. Jo shumë, a ke vërsish? O p p p. Jo, edhe ti më themin që ti e, e fillon me, kujdes, koca. Fillon me. E e e. Sa dajor, thot, thot vajza thot mos e, mos e. E e e. Nuk ka asgjë. E te provë. Jo, jo më fjalë të tjera, po kujdes. Çfarë mund të ndodhë kolegut për shkakun kur ti e bën. E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 Jo më jo, lloj, ti rron dot bashme mosaj e perdonon. Rron me e, o vajza, të funksionelja jone. E, e perdonon. Kur e ke ta? Nuk ka të bëj me se. O jeri, etë prove. Ex ex ex ex. Ex. Exituat kolegun. Dgjuhësin e ndëshëm. Përshëndetje fura Bukës në Kornë Përshëndetje kush po na dëgjon një ç'ka kemi diës Harris vien tani miq dashur e e outside outside shes ke po okay funim ne është 9:41 minuta jeni me Club Fem 90 pikë ka Dhe kënë nga editës për sot Dhe është Denisa fituese Fiton një lullë në bota e lullëve Bravo i gjovë Denisa Fituese dhe jo Duhati të regoj të fundit për sot nga këto një gjarjet e vitit 2014 hmm. Me që ishim të ka restimet e të gjerat e jashtë zakonshmet mm -hmm. um, Këtë krimë ndoshtar nuk ka shënë Nuk a qenë më banali në dërtë të tërë, me gjitha të, ka një shpreje që thotë që duhet gjithmonë, që ta nuk e asë njeri veshur, plotësish në qofë se busqeshe nuk e ke marrë me vete. Dhe, hajdu t'i dyshuar i bankës, mishdashur, e, në shtatorë është arrestuar, 25-veçari Michael Whitington, e cili e, ka bërë këtë foto në polici. Ka dhenë një busqeshje të jenë që zakonçme oh, Më të gjenin faqeton në Facebook Facebook i komë vërë Ekson kërubim gjësit Ekson uh... Si që thash, pra, uh, u tentoj të vithën një bank, u arestua nga policia, dhe i rikëtur nuk është e kapasur në ingjë, është arestua në dadë 23 shtator, por ama, kur ka dal para policis në Qe, Denver, që ka bërë uh, busqeqën e tiqë, për të bërë fotografin bër e arestimit, njështë të admirojmë për të atë, ja. ka, ka një që një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ja këtu është Michael Worthington. Ai do të bange në vend të ndër të datin. <laughs> Gjena, por buri mirë dhe nga sa tek, se thonë që këtu ai i lumtur. Pasqyra e shpirtit po? Mhm. <laughs> dizesi una mëson në fashion ton facebook facebook bëgon fraksion kruim pjesët që ju ta keni atje ëm um, kjo na jon në fund të programit për ditën -në që... po, ka... ka... <laughs> e sotme ndërkohë që na nuk largohemi por një sekondëse hota hota ka po po njerëz ja ka ieri për thënë më po ta them më pas po e lëm ambulsirën për na. Okej, Elisa ka thënë për sharan radio ton që ishte fjala motra fiton dy bileta për nosin e Plex dhe egzagerimi ishte fjala juaj gazi fiton dy bileta gjithashtu. Egzagerimi ba. Është saktë, dakor, ka vëti diçka që duhet të thëni, sepse Në mbyti baklavaja dhe kadaifi, por, por, por, këtë vit, këtë vit ishtonët me nusë mbëllësirave edhe sinaboni. Sinabon. Sinaboni, miçdashur me të mbëllësira, shumë të mira, atipike, nuk janë në ato zakonshmet që tradicionalet, me gjithë ato janë, janë dhehse, pa kur mund të shohësh atë rejnë e aromas që lëshonë një sinabonë është ka kanellës që ka brenda e kremrave të ndryshëm e erëzave e mm. sheqerit e gjitha ato që e bën bashk. e bën të jashtëzakonshme. Mm. Dhe ka dy pika tani ku mund të gjeni cinnamon's. Është parash në rrugën e Kavajës. Kjo është bërë është bërë përball përball Volkswagenit atje, mm. është është bërë si pik që njihet, në fakt Dhe veç kësaj është hapur edhe tjetra në Sheldon Wilson, në tjetrën. Yes, yes. Duke ka dhënë një ofertë Blendi se nëse ti blen 9 Sina uh, Bond klasik, e 10-a është falas për ty dhe dua të theksoj edhe një herë kartën e klientit ku ju informoni për më shumë oferta që ka Sina Bond. Okej. Okay, Faleminderit yeri. Asnjë gjë. Kështu brap. Ehm, um, e mbyllim këtu? E mbyllim. Do ta mbyllim me Arcade Fire The Suburbs, tani. Recinat. Kruvim që vim pjesët mbyllur edhe për ditën e sotme do të hapemi sërish nesër në orën 7 me Blendi Mirin Artinin, Oltën dhe Lorin, miq dashurë. Na bë pem në 100.4. Ciao. Mirpafshim.